Олександр Петрович Довженко «Земля» кіноповість Не знаю, справді так воно було, чи то мені приснилось, чи, може, сни переплились із спогадами, і спогадами про спогади, вже не пригадаю. Пам'ятаю тільки, що дід був дуже старий, і що скидався він на образ одного з богів, які охороняли й прикрашали нашу стару хату. І куди було в садку, не глянеш, десь поміж яблунь, груш, кущів порічок і агрусу, неодмінно біліла і його свята борода. І ще, пам'ятаю, був гарний літній день, і все навколишнє здавалося прекрасним. Сад, город, соняшники й мак, і ниви за городом. А в саду, якраз коло погребні, під яблуною серед яблук і груш, на білому стародавньому рядні, в білій сорочці, весь білий і прозорий від старості й доброти, лежав мій дід Семен, колишній чумак. Років йому було сто, чи, може, трохи й менше, але приємно чомусь думати, що саме сто, бо все було давно й красиво і лежав він, не би на картині, теж красиво. Здавалось, він якось трохи ніби сяяв, а коли й не сяяв, то так видавалось, бо він посміхався, і була ще неділя, і якесь то свято. Коло діда на старому яблуневому пні сидів його давній товариш і побратим Григорій. Теж дуже старий, але через відсутність бороди позбавлений божественних рис чоловік. Бороди Григорій не носив, зате мав грізні прокурені вуса, що робили його схожим на якогось стародавнього воїна. Колись дуже давно, розповідав нам дід, Григорій був найдужчим парубком на всю губернію. Ніде по степах від Чернігова і Конотопа до Ставрополя, Бердянська і Яс, та й навіть самої Москви, містами, поміж якими розвозили вони на волах сіль і спирт щось років сорок, ніде ні разу не зустрічали такого чоловіка. Він був не дуже балакучий і якийсь ніби потайний, але діда вірно любив і провідував його не менше трьох разів на рік. Одягався охайно. Був незмінно пристойний і зосереджений і завжди про щось, здавалось, нам думав. Отак і зараз. Посидів він біля товариша, помовчав і згодом спитав. «Умираєш, Семене?» «Умираю, Грицьку», – тихо признався дід і злегенька посміхнувшись заплющив очі. Надійшла мати, і відчувши, що діється під ябленою, замислилась. Так. Ну, вмирай, сказав Григорій і одвернувся. У траві серед яблук-падалок сиділо одне наше дитинча, яке зовсім ще не розуміло життя, тримаючи в руках яблуко, вона уперто намагалась вкусити його двома своїми першими зубками, але яблуко було чимале, а ротика на нього дитині ще не ставало. Помирай, Семене, сказав Григорій, та вже як помреш, подай мені знак з того світу, де ти там будеш, в раю чи в пеклі, і як тобі там. Добре, Грицьку. Побіцяв дід, лаштуючись в останнє чумакування. «Якщо можна буде, неодмінно сповіщу. Приснюсь або привиджусь якось», лагідно обмірковував він нехитромудрий спосіб потойбічних зносин. Але оскільки дід не слабував ні на яку хворобу, він не помер відразу. «Навпаки...» Без усякої сторонньої допомоги він ще легенько підвівся, сів і оглядівся навколо. Від хатини підходили до нього син Опанас і онуки Василь і Орися з полумиском грушок. Може б з'їсти чогось? Вголос подумав дід, оглядаючи свій рід. І коли Орися піднесла йому полумисок з грушами, взяв одну, обтер об рукав білої сорочки і почав їсти. Це була його улюблена червонобока дуля, та, мабуть, з'їв уже він всі свої грушки до одної, бо тільки пожував її трохи за звичкою, аж тут серце почало спинятись, і він це зрозумів. Відклав грушку на бік, опорядив бороду й сорочку, глянув ще раз на всіх, склав руки на грудях і, проказавши з усмішкою, ну, прощайте, вмираю, тихенько ліг і вмер. Отут, мабуть, і починається кінокартина. Хоча, власне, й далі нічого особливого начебто й не сталося. Дідова смерть не викликала ані найменшого зрушення в навколишньому світі, не загримів ні грім у хмарах, ні зловісні блискавки не розкраяли неба врочистим спалахом, ні бурі не повивертали з корінням могутніх столітніх дубів. На полудневому небі, так як і було, ні хмаринки, Тиша навколо тільки десь яблуко бухнуло, м'яко в траву, та й усе. Навіть соняшник ніде не похилився. Весь ясний соняшниковий світ стояв нерухомо, наче хор вродливих дітей, що втупили у височінь своє радісні обличчя. А над обличчями тихо снували покинуті дідом золоті бджоли. З дідовим родом теж нічого особливого не сталося. Усе склалось якось так до ладу, що близькі, дивившись на нього, не упали ні в скорботу, ні в розпач. Тільки дивне хвилювання на якусь мить пойняло серця нащадків і відчуття в рочистої таємниці буття. немовби би всі вони раптом торкнулися безмежності часу і його гармонійних законів. До того ж і дід хоч і помер, проте не захотів розлучитися з усмішкою, і вона й тепер тихо сяяла на його обличчі. Треба сказати, він і за життя не мав героїчних рис. Грушки любив. Сумовитою посмішкою промовив до Орисі її старший брат Сількор Василь і знов глянув на діда. Виконавши все, що йому було призначено, предок лежав під яблуною, склавши на грудях поверх сорочки старі свої мозолі. Все, що тут написано, в кінокартину, звичайно, не входило, та й навряд чи воно там і потрібне. Писалося ж це в ім'я доброго звичаю і з поваги до свого роду, а в деякій мірі на пораду артистам. Артист, який являтиме людству незначну дідову персону, Повинен проте мати ряд особистих достойностей, без які жодні мистецькі хитромудрощі не поможуть йому зберегти усмішку після смерті. Артисти, певне, вже здогадуються, що дід був людина проста і малописьменна, але це не завадило йому разом з Григорієм відіграти в XIX столітті неабею король у справі науки і освіти українського народу. По дорозі з Москви до Чорного моря вони добру третину століття перевозили на своїх волах книги з Москви до Харківського університету, про що не раз згадувалось за чаркою в саду. «Ге, не будь нас з Григорієм, ніхто б тої науки в Харкові й не нюхав! Скільки ми тих книжок поперевозили за тридцять з чимось літ?» Там самих палітурок можна було б три тисячі пар черевиків пошить. Еге. озивався товариш, хтось їх там тепер та читає. А вже як прочитає всі, сам чорт його тоді не обдурить. Артист мав би бути невисокий на зріст, але й не малий, широкий у плечах, сіроокий, з високим ясним чолом і тою усмішкою, яку так приємно тепер згадувати. І щоб умів також цей артист орудувати косою, вилами, ціпом, або зробити хату чи змайструвати воза без єдиного шматочка заліза. Одне слово – зробити всяку корисну річ спритно і весело. І щоб не боявся ні дощу, ні снігу, ні далекої дороги, ані щось важке нести на плечах, на війні, якщо артиста буде призвано, щоб не лінувався ходити в атаки й контратаки, чи в розвідку, та вмів не їсти по три-чотири дні, не втрачаючи сили духу, щоб охоче копав бліндажі або витягав з багнюки гармату чи десь чужий автомобіль, щоб умів розмовляти приязно не тільки з начальством чи простими людьми, а й з конем, телятами, з сонцем у небі і навіть травами на землі. Тоді це буде вилитий дід. Коли ж не пощастить знайти такого артиста і зображатиме діда підтоптаний п'яничка або хвалько, який в загальній ситуації підпав якось під нагородження і зразу ж задерніс, Якщо це буде артист, для якого світ існує лише остільки, оскільки він обертається навколо його лицедійної особи, тоді не нарікайте на небіжчика винувати мистецтво. Так от приблизно пригадується мені тиха кончина мого предка, що сталося улітку 1930 року під яблуною в садку огородженому його ж руками акуратним тином. Якщо справді все описане для майбутнього фільму не підійде, тоді краще зорову частину кінокартини почнемо з пісні. Котилася ясна зоря з неба, та й упала додолу. Навряд чи десь по інших країнах співають так гарно і голосисто, як у нас на Україні. Пишеться це не з бажання виставити свій рід перед світом у перебільшеному вигідному світлі, а в ім'я реалізму, з чим усі, хто співає, згодяться одностайно. Саме з цією піснею ми з Василем, моїм героєм, повертали було з роботи. А що є на світі більш радісного і приємнішого, ніж добра робота? Що може бути миліше – як по довгому дню косовиці Повертати на заході сонця З веселого лугу додому. Тіло в тебе так приємно мліє, Тиша в душі, І тобі ще не повних дев'ятнадцять років, І ти почуваєш, що й вона З грабельками десь поруч з тобою, А під босими ногами І в тебе, і в неї тепла земля, Укачена колесами, втоптана копитами, Вкрита м'яким, як пух, теплим пилом Чи ніжною грязюкою, що так приємно Лоскоче між пальцями. І слова самі співаються. «Гуляй, гуляй, молода дівчино, Я додому проведу». Отак ідеш у доброму косарськім товаристві, і бачиш, ідучи, й вечірнє небо, і ясну зорю, і її з грабельками на округлому дівочому плечі. Ідеш, і слухаєш, і чуєш рідну землю, що годує тебе не тільки хлібом і медом, а й думками, піснями і звичаями, і не тільки годує і ростить, а й прийме колись до свого матернього лона, як прийняла прадідів твоїх і діда під яблунею. Але не будемо обтяжувати сюжет навіть дорогими серцю вставними сценами і рушимо швидше за плином подій, бо вони, здається, вже розпочались. За дідовим тином крешуть блискавиці. За дідовим тином буря –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 І коли цей чуприна чи кравчина пішов таки з Василем, грюкнувши за собою дверима і щось голосно доказуючи в сінях на дворі і на вулиці, панас обернувся і якось мрійно подумав у голос. «Ну й хлопці ж, сукиного сина! Красота!» Потім він підвівся і визирнув у вікно.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 В товаристві таких, як сам, з кровчиною, звичайно, на чолі, з торбинками за плечима, пішли до столиці по трактори. От голови а як ловко співають не гірше, як ми було, ба навіть краще. Опанас дивився йому слід.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 І оточений веселим гомоном Василь стоваришами, зупинив свій трактор на вигоні серед села. Архєп Білокінь, що пильно стежив за походом з вікна своєї хати, аж позеленів стуги. Пропали тепер всі до ноги. Ой-ой-ой-ой-ой! Кінець.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 побіг Купріян до Чернігова, раннім рано до схід сонця, і ввечері повернувся додому, здійснивши таким чином денний пробіг у п'ятдесят кілометрів чи по тогдішньому Верстов. «То що там тобі присудили?» – питали сусіди. «Помилка вийшла в губернії. Не те, кажуть, прізвище прописане у повістці».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 Еге, а чого ти, Василю, відвертаєшся від од мене в день? Несміливо запитала Наталка. А ж і ти відвертаєшся? Правда ж ти відвертаєшся? Так я сором'язлива. мені чомусь у день буває соромно тебе. І мені Правда.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 Здається, ніби чути, як росте трава, огірки, як десь у таємничій паркі тьмі довша є угодина гарбузів, чіпляючись вусами затин, як наливаються червоним соком вишні, шаріють груші, пахне нічними квітами земля, пахне плодами і листям,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 всі дівчата й дівчатка з букетами квітів, Всі жінки у білих хусточках з немовлятами на руках, Всі комсомольці з червоними бантами І всі чоловіки й діди з непокритими головами. Неначе наче пробудження від сну Над звичайністю того, що сподіялось, Люди набули раптом немовби нового бачення світу,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 а на них вже напливали хвилями землій Владіть ім'єм право, час розплати настав і воспряніть род людської, і рокована дрож Валторн. У блакитній високості непомітно почали виникати хмарки. Вони росли і множились, перебуваючи в безупиннім змаганні й мінливості.